Goldene Arbensonne, som den gyldne aftensol hedder det i den her nazisang, der handler om enkelte individers ærefulde blodoffer for Adolf Hitler, og han sag den såkaldte genrejsning af Tyskland. I Danmark fik Hitler også sine ganske få tilhængere, og blandt dem en endda en gruppe politifolk, og nogle af dem ofrede sig også for hans senere projekt, der havde til hensigt af nyordne eller rettere underlægge sig Europa, under det nazistiske Tysklands diktatur. Under den 2. verdenskrig var dansk politis agerende og skæbende central i den samarbejdspolitik, som samlingsregeringen førte frem til brudet den 29. august 1943, hvor politiet mere eller mindre ophørte med at være tyskernes forlængede arm med hensyn til bekæmpelse af modstandsbevægelsen. Det fik så konsekvenser året efter den 19. september, da tyskerne internerede danske politifolk. For de politifolk, der undslap interneringen og koncentrationslejrene, så blev indrullering i blandt andet det såkaldte illegale politi og aktiv deltagelse i modstandskampen den eneste acceptable konsekvens. I midlertid eksisterede der også en lille kerne, som så anderledes på tingene end den store majoritet af antityske danske politifolk. Det var de politifolk, der var af, af nazistisk overbevisning, og som på forskellige måder gerne bekæmpede modstandsbevægelsen i tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Blandt dem var den såkaldte så Svend Stålgruppe, der bestod af cirka 30 personer, som i tiden både før og efter den 19. september 1944 i stor hemmelighed og under størst mulig diskretion, forsøgte at bekæmpe modstandsbevægelsen, som de under ét opfattede som kommunistisk. Nu har to tidligere gæster i programmet, historiker og journalist, Niels Biver Danielsen samt forfatter og kriminalassistent ved Københavns Politi, Erland Let Pedersen, sammen skrevet bogen Svend Stålgruppen der infiltrerede dansk politi, der her i 2017 er udkommet på nyt DPIF forlag. Velkommen til jer, begge to. Tak. Hvorfor har I skrevet en bog om Svend Stålgruppen? Jamen, gr grundlaget, det var lagt længe før, jeg kom ind i billedet. Da jeg skulle få i gang med et manuskript, der fik jeg et, fær et færdigt researchmateriale øh, lagt frem i nogle mapper, altså mapper, som man brugte i kriminalpolitiet før den digitale tid, fra Erlands Research og noget andet på øh, USB-stik. Og øh, det har den baggrund helt tilbage i øh, 2003. Øh, der skulle der øh, laves en udstilling på Politihistorisk Museum i anledning af 60-året for, for aktionen mod det danske politi. Og øh, der, øh, der fik Irland i den arbejdsgruppe øh, til altså opgave at finde noget om de øh, betjente, der gik den anden vej, altså simpelthen var nazister, og derimod var, øh, var fuldstændig imod øh, de almindelige holdninger i øh, det danske politi. Hvad var det for nogen, og hvad blev der af dem? Og det, kan, altså det for, kunne jeg så forstå, at det, øh, øh, det lavede du øh, research om gennem en del år, og det var så grunden til, at jeg kunne få et færdigt materiale på hånden. Så det vil sige, at der er sådan tale om et, et materiale, som man ikke har, har set før, øh, Erland siden. Ja, til dels, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der har beskæftiget sig med det. Øh, det var først der ved, øh, skal man sige, vi skal lave den udstilling ud på Politihistorisk Museum øh, i år 2004, at jeg får opgaven, og der gennemsøger jeg så indledningsvis øh, Politihistorisk Museums kælder, og der dukker jo en masse navne op dernede på... Øh, nazistiske betjente og anløbende, hvad hedder det, betjente rundt omkring på stationerne. Og da jeg så får opgaven, der øh, har jeg en, en række navne, og så går jeg i øh, Landsarkivet for Sjælland øh, ude på jagtvej og øh, søger de her sådan, sager frem. Og det bringer mig så videre frem øh, i den her historie omkring øh, de her betjente. Allerførst Svend Stål. hvad er det for en gruppe, og, og hvad er dens opgave? Jamen altså Svend Stål gruppen da jeg første gang ser det, der øh, observerer jeg jo så, at det er en øh, politibetjent på, øh, hvad hedder det, øh, Den politistation, der hedder Under Elmene, øh, der lå på, øh, ja, Under Elmene. Øh, og øh, derfra, der kommer jeg så videre ind og ser hans arrangement i, øh, hvad hedder det, den, den nazistiske parti, og øh, hans øh, videre hemmelige arrangement i øh, øh, Schalborg Korpis efterretningstjeneste, altså det, der blev kaldt ET, det der senere hen bliver hypokorpset øh, efter den 19. september 1944. Hvad er det, de gør? Hvad er det, de skal? Jamen altså, det er omkring en, øh, hvad skal man sige, øh, nummer to i, øh, hvad hedder det, Schalbocorps' efterretningstjenesten, en opdagelsesbetjent, der hedder Erik Victor Petersen. Han samler en uh, gruppe omkring sig, øh, som han kan stole på, og øh, der vælger han altså øh, nazistiske betjente. Han er også medlem af en uh, gruppe inden for øh, øh, nazistpartiet, en faggruppe af politifolk, og der prikker han simpelthen øh, dem, han bedst kan stole på. Øh, de får en, øh, en kramatisk samtale, om de vil deltage i, øh, i Sjælborg efterretningstjeneste, og der er så en del, der, der melder sig, blandt andet, øh, hvad hedder det, Nielsen her, alias Svend Stol. Han hedder altså Paul Otto dit Nielsen og Svend Stol er hans dæknavn simpelthen. Ja. Øh, betyder det noget, Svend Stol? Det lyder jo sådan lidt, øh, sådan lidt hårdt, som man sige nu. Stål, det er også noget, noget det er rimelig hårdt materiale så det det er sådan rent rent at det hedder det svenske eller hvad? Æ, men altså man kan jo se at de fleste af dem de har jo hvad det, dæknavne og de fleste af de navne starter med Svend. så jeg jeg skal ikke kunne sige om de har de hedder sammen noget har his. set nogle amerikanske hvad det gangsterfilm i i tredverne. Hvad du? Jamen der er, øh, det er svært at, svært at få en dækkende profil af Paulette dit Dieter Nielsen. Men noget af det, vi kan se, det var, at han, øh, han, han kunne godt lide at omgive sig med sådan en lidt hård øh, aura. Det ser ud som om, han øh, fortalte nogle af sine meningsfælder om, at han havde knaldet en hel masse folk ned, der var en trussel. Det havde han altså så ikke i virkeligheden. Men at han, øh, at han prøvede at omgive sig med sådan et billede. Så han jo sådan lidt en macho-fyr med, med sådan en hård, kontant ja. Som siger, retorik. Ja, der jo det godt se ud. Og, og det er jo, han er jo ret ung mand, Svend Ståhl, og gammel han? Øh... Han er født i ja, men, 1913. Det, mener. Ja, 1913, ja. Så det vil sige, at han er omkring 30 år eller noget af den stil. Ja. ja. Og der, hvor, øhm, altså, hvor Svend Ståhl-gruppen begynder i, øhm, altså, i praksis, inden de, den bliver indlemmet i øhm, Erik Victor Pe Petersens Uh, uh, miljø. Det er på uh, station under elmerne, og det er i begyndelsen sammen med en uh, politikollega, uh, der det er i dagene omkring den 29. august uh, 1943 efter sommeren, hvor uh, sabotagebølgen for alvor har taget fart, og uh, det er en meget urovækkende udvikling, selvfølgelig efter de her uh, nazisters opfattelse, og det ender med, at regeringen må gå af den 29. august, og der bliver indført militær undtagelsestilstand, der mener de her nazister, at det, at det bør bekæmpes. Og der begynder Paul Otto Ditlev Nielsen sammen med kollegaen August Thomsen at registrere politikollegerne på stationen under elmene. Hvad er deres politiske indstilling? Hvad er deres holdning til besættelsesmagten? Og især, hvad er deres holdning til de illegale bevægelser og bekæmpelsen af dem? Så det vil sige, at det her de er en, en, en organisation, der skal stå for informationsindhentning øh, om, om andre, øh, og, så skal, og, og modstandsbevægelsen og, og fagfælder, som I er antinacist. Er det rigtigt forstået? Er det det, der er spredt med Ja, jeg vil sige, i starten er det jo. Ja. Ikke, som øh, Biver fortæller om der på station 4, hvor man sidder og noterer sig omkring de forskellige politifolks øh, politiske overbevisning. Det er en betjent, der hedder August Thomsen. Men senere hen, så bliver det jo noget helt andet. Jo. Som? Jamen, det bliver jo, hvad hedder det, man er ude at lave forhøringer i, hvad hedder det, miljøet. Man taler med stikkere, man skriver de her rapporter, der efterhånden bliver til sagskomplekser, der ender ind på på, på Hus, de ender også inde på, på Hus, ikke så, så kan lave det beskidte arbejde ikke? med at oprule de her... Sådan, så... så det, man laver, det er opklaringsarbejde til bekæmpelse af modstandsbevægelsen. Er det rigtigt forstået? Efterfølgende ja, er det. Det starter med, at man er, man er ude at registrere, altså man registrerer politifolk, deres politiske overbevisning, også inden for herren, hvad, hvad, hvad der er, at man kan registrere der. Men efterfølgende, der begynder man altså at lave direkte efterforskning øh, i miljøet. Og det her, det er jo ikke, de her mennesker, de, er jo ikke, de går jo ikke pludselig i gang med at, og, hvad skal man sige, at registrere og, og, og hjælpe tyskerne øh, sådan i 42-43. Det er jo ret betegnende, at mange af de her mennesker jo har jo været øh, en del af Apværes agentnet allerede i, i 30'erne. Erik V. Penersen, som jeg omtaler her, øh, og som jo boede her lige ved siden af, hvor vi sender øh, over i Dallerupsgade, det er, synes jeg, lige her, man kan kigge derovre faktisk, der hvor han havde kontor. Øh, han er jo en af dem, øh, som allerede i 30'erne er agent for øh, øh, for, for og vi måske lige skulle forklare, hvad er Apvære for noget? Erik, Jamen, APVÆR, det, øh, det er også vigtigt i øh, det hele taget. For det første, der var der for Svendt gruppen det med at holde øje med politikollegerne i det, øh, altså holdningerne til modstandskampen og det der, og så senere bekæmpelse af illegale grupper. Men så øh, drev de også, og det øh, er noget, der har været ret uparagtet helt til, de drev også øh, en masse militær efterretningsvirksomhed fra opvære, og hvordan de ting præcis fordelt sig mellem hinanden, det har det været umuligt for os at finde ud af, fordi det mest meste af det samtidige arkivmateriale er øh, brændt. Men med hensyn til hvad opvære er, øh, det var den tyske militære efterretningstjeneste, som var altså også var meget aktiv i øh, Danmark i 30'erne, øh, fordi øh, kommunister og socialdemokrater var flygtet ud af Tyskland af politiske grunde, og derfor ønskede øh, øh, tyskerne at holde øje med, hvad der skete af de immigrantmiljøer i nabolandene, og der var rigtig mange flygtninge, der slog sig ned i Danmark, Norge og Sverige, fordi det var åbne samfund, og derfor fulgte både de militære efterretningstjenester og også Gestapo med og deltog i den overvågning, og der havde de også nogle danske hjælpere. Og Jekved Petersen med dæknavnet Grønne var jo så en af dem. Og Apver, de havde jo også kontor, Det var også lige heroppe, ja, lige op gaden her, oppe ved Vesterport, der, der havde de deres kontorer. Og en af de, den Apver centrale mand i København, det er en herre, der hedder Bodo Schilling. Og han havde et, et sådan et, et, et agentnet, blandt andet på danske hoteller, såkaldte fortroensmænd. Altså, hvad, hvad var deres opgave? Jamen, det var i det her net, øh, altså man kan kalde det agenter, øh, de skulle så observere og så melde tilbage til ham. Indledningsvis så sagde han, at det var, om, eller det forklarer han, at det, er, det var, hvad hedder det, forskellige, der skulle fortælle om, hvordan øh, tyske officerer opførte sig, når de var på hoteller rundt omkring. Men han fik også mange andre øh, informationer, informationer om øh, modstandsfolk, øh, sågar informationer om kongehuset, øh, fordi han havde en, øh, en sølvkammerbetjent i, der hed Dahl, Øh, som var meget tæt på kongehuset, øh, øh, som kunne fortælle, øh, hvad der blev talt inden for øh, Magelsborg's øh, fire vægge. Øh, så Abbeard vidste, hvad der foregik i kongehuset? Hvad, ja, hvad, han når, når han var til stede, og hvad han kunne høre på, på vandrørene, om man så må sige. Wow. Øhm, Erik v. Petersen er jo den helt centrale figur, det er det, og det er også ham, der er sådan et eller andet sted er Svend Ståhlgruppens øverste chef. Kan man sige det? Ja. Ja. Altså, jeg vil lige uh, tilføje til, til Erik Victor Petersen, uh, efterfølgende, vi har udgivet bogen der, der har jeg prøvet at forske en lille smule i det, uh, hvordan kommer han ind i abhær. Og uh, der kan man så se, at Erik Victor Petersen han er ansat i 1928 i Københavns politi. Han bliver ret hurtigt uh, opdagelsesbetjent og får et speciale omkring uh, eftersøgte personer og uh, biler. Det vil sige, at han er inde i forvaltningsloven. Han har flere tjenesterejser ned i 30'erne, da nazismen kommer frem, specielt efter 1933, da Hitler kommer til magten. Der har han flere hvad hedder, tjenesterejser til Tyskland. Han er blandt andet i Tyskland i 1936 under Olympiaden, fordi han er formand for politiets hvad hedder, sprogforening. Der har han ned med en delegation på ikke mindre end 30, 30, jeg tror, 30 og 50 mand dernede. Og øh, på en eller anden måde der bliver han kontaktet af afværder for de fordi allerede været simpelthen Værget, ja, for allerede den 10. april, altså dagen efter den øh, af Danmark, der figurerer han på afværers øh, hvad hedder det papirer, altså døgnrapport. Hvem var medlemmerne af Svend Stol Gruppen? Er jo ind på de, de nazister alle sammen? Langt de fleste, men nogle få undtagelser. Og de ja, politifolk der, der er alle sammen? Ja, politifolk og de nazister. Og ellers er der, jeg ved ikke, om man kan eller sige noget specielt om den som fælles kendetegn. Er det et Københavns-fænomen? Øhm, eller har, har man agenter over hele landet? Man sender efterhånden uh, agenter ud til forskellige steder, men det er, uh, det er et københavnsk fænomen. Ja, det er primært her i København. Ja. Altså primært, hvad hedder det station uh, Amager derude uh, under elmene, så er det færdselsafdeling, og så er det Frederiksberg. Hvorfor er det færdselsafdelingen? Hvor Hvad? Hvad der var sådan forholdsvis mange nazister i færdselsafdelingen. Er, der, dere... er der en forklaring på det? Altså, no altså noget kunne tyde på, at altså, nazisterne var upopulære i politiet lige fra begyndelsen. Ø men altså, specielt under besættelsen, ø altså, der kunne man jo ikke fyre politifolk, fordi de var nazister. Så kunne man placere nogle af dem i færdselsafdelingen der var en upolitisk del af politiet. Det var sådan upåagtet sted ja. <clears> at <throat> være. Jeg tror også, der har været en, der har været en lille klikke af nazistiske politifolk i færdselsafdelingen fra, fra starten af, og øh, som regel så søger man derhen, hvor man har meningsfælder. Så jeg tror, det er måske der, den ligger, den, den ligger gemt. Og det her med, at de marginaliserede øh, franskene rimelig meget fra starten af, det, det, det kan man måske også få et lille at ved, at øh, nazipetjentene, de har jo sådan en, en, en lille organisation, hvor der er en formand, der hedder Jørgen Knudt, i øvrigt. Øhm, og han, han forlader allerede posten i 1942. Er, er det fordi, han godt kan se, at det her projekt, øh, det, det er upopulært, øh, altså det begrænser hans egne muligheder, eller, eller hvad? Ja, han, øh, han skriver et brev til, øh, til Fritz Clausen, hvor han... Som han er nazistledernes ja, ja, for ja. den danske naziformand. Ja, lige, øh, øh, lige, lige præcis. Om at han er øh, at han øh, godt nok er medlem af det Nationalsocialistiske Parti, men han har været det på et dansk grundlag, og der er nogle af de ting, der foregår, øh, altså nu han ikke rigtig kan gå ind for og øh, stå inden for, og han er også imod øh, holdningen til jøderne og sådan nogle ting. Og det, det er ret bemærkelsesværdigt for det er, øh, altså det er noget helt andet, end han sagde halvandet over før, lige efter, at Tyskland havde angrebet Sovjetunionen, øh, og hvor han øh, øh, hvor han lavet et opråb til, øhm, til de nazistiske kolleger om, at man øh, skulle være på vagt over for øhm, alle kolleger i politiet, der var modstandere af nazisterne, og de kunne øh, bare vende sig, når, øhm, når man kunne se, hvem der havde vundet krigen. Hvor er det, man har kontor hen? Man skal jo arbejde i Det er jo her i København. Ja, man starter jo ude på øh, på Glidersvej derude, da hvad hedder, øh, hvad hedder overtager den bygning derude. Og øh, det er jo der man sådan set øh, starter op. Der starter øh, Korpsets efterretningstjeneste. Og den bygning du taler om, det, det er jo frimurerbygning. Det er frimurerbygningen derude. Øh, så ret øh, hurtigt efter, der bliver om jeg må sige øh, efterretningstjeneste, det bliver ligesom udskilt fra selve Schalburg Korpset. Og der flytter man faktisk her ind til øh, øh, lige over fra her, hvor, hvor studiet ligger. Og på den anden side af gaden her. Ja. Og det, og det Og det er jo ikke sådan, at man slår stort øh, skilt op, hvor der står øh, et Det alt er øh, i diskret hemmelighed. hemmelighed. Ja. Men man får jo også et kontor nede i Peder Skramsgade. Ja. Og det er jo meget tæt på Nyhavn og, og, og, og, stå, og, og hvad hedder Kongens Nytorv. Ja, mm. øh. Jamen det er jo så et, et, et, et, et hemmeligt efterforskningskontor, hvor de her sådan, udvalgte medlemmer af Svend Storbrug, de her politifolk, efter arbejde og efter den 19. september på fuld tid, kan efterforske. Det er jo dernede, de sidder og skriver de rapporter. Det er dernede, de ringer rundt til forskellige offentlige kont kontorer, altså hver af de politifolk, de så kan få de her sådan, oplysninger. Det er der, de stakker med stikker, og det er der, de skriver de rapporter. Og de rapporter, hvad skal de bruges til? Jamen, de bliver jo videreformidlet til Erik Victor Petersen, der så igen vil gennemlæse dem og formidle dem videre øh, til Gestapo. Og det vil sige, at deres arbejde fører i sidste ende til, at øh, modstandsfolk og andre øh, de bliver arresteret, kommer for en øh, krigsret måske øh, i sidste ende, og i, ja, måske ender foran en henretningsbilleton, eller eventuelt koncentrationslejr eller i hvert fald fængsel. Øh, så det er det, det, der er al linjen i deres arbejde. Altså, det kan vi jo ikke rent kildemæssigt øh, hvad hedder det, bevise, for det hele det her sådan kæmpe øh, kartotek, som de havde i øh, Schalberkorts' efterretningstil, det, eller ET, det bliver rent faktisk brændt af den 3. maj, ind i den store runde går ind på politikården, efter direkte år, der er PANKE, altså den øverste SS-officer i, i landet. Men det er en udbredt antagelse. Ja, der er meget, der, der tyder på det i hvert fald. Men der er også altså, en ting, der er, der er vigtig her. Øh, det er det med, at øh, Svendt de undgår, fuldstændig direkte publikumskontakt, deltagelse i arrestationer og og den slags, nøjes med at støbe kulerne for øhm, Erik Victor Petersen og, øhm, og hans folk. Og derfor undgår de meget længe at øhm, blive opdaget. Det er, først, øhm, det er ikke før december 1944, at, øhm, øh, at modstandsbevægelsen overhovedet begynder at få en fornemmelse af, at der er sådan et hemmeligt politinetværk. Tirsdag den 19. september, lidt før kl. 11, hylede luftværnsirenerne. Tyskerne forøvede deres gemene og skandige aktion mod den danske politi. Abrog til den danske befolkning fra den højere SS og politifører i Danmark, General Panke. Mor, sabotage og forbrydelser har i mere end et år været kendetegnet for det offentlige liv i Danmark. Det danske politi ønskede ikke at træde kraftigt op imod denne anarkistiske udvikling. Ved hjælp af tvetydige opråb, som blev forstået på den rigtige måde af den politiske underverden, troede man at kunne tilfredsstille den i oprettholdelse af ro og orden interesserede besættelsesmagt. Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en omorganisering af det danske politik. indtil til denne omorganisering er bragt til ende, indføres der derfor fra i dag den 19. september 1944 kl. 12.00 politimæssig undtagelsestilstand over hele Danmark. Hele politi sættes videre Overfaldet på politigården den 19. september 1944, som det skildres her i, i filmen Danmark i Lænker. Det er en dokumentarfilm, som man kan høre med, med speak af Gunnar Nu Hansen. Og, og det er så også noget fra en, en, en radiomeddelelse, der kommer samme dag, om, om, om hvad, hvordan Panke han ser på verden, om hvad der er, er, er foregået. Øhm, hvad betyder øh, 19. september 1944 for forsvind øh, Stålgruppen? For de nye opgaver nu? Ja, det, øh, det gør de i høj grad. Indtil nu har de siddet i øh, øh, Piderskramsgade og lavet deres hemmelige arbejde. Der skete det op til øh, den 19. september 1944, at øh, altså bortset, altså bortset fra de helt centrale medlemmer, så ved, så ved de ikke, at den her aktion vil komme. Men de har fået at vide, at der, vil, at der vil ske noget, og at den 19. september 1944, der skal de sørge for øh, ikke at være på vagt om formiddagen, fordi man vil undgå, at de bliver arresteret. Så er der alligevel nogen, der ved et uheld eller af uforudsete grunde øh, bliver arresteret og kommer med på skibet ude i Frihavnen blandt betjentene, der skal øh, deporteres til Tyskland. Men det bliver så i de fleste tilfælde ordnet sådan, at de alligevel bliver tilbage i Danmark, for der er en plan med den. Som vi kan høre i det her radioklip, så, var det, øh, så var det, øh, blev der øh, lavet det tyskerne kaldte en omorganisering af dansk øh, politi. Ja, det vil sige, at der skulle sættes nogle midlertidige vagthavene ind på stationerne i København. Og det var, og det var folk fra Svendstålgruppen. De, de andre, der kom ind, det var, det var folk fra landstormen under Schalburg-korpset, og så var det Tyske politisoldater, men den Svend mand der kom til som midlertidig vagthavende, han skulle bidrage med lokalkendskab og øh, danske sprogfærdigheder. Så deltager en, øh, folk fra Svend Stålgruppen i, i interneringen af deres kolleger overhovedet? Øh, ved man noget om det? Ja, det gør de rent faktisk. Ude i Ballerup, der er en, der hedder Octavius Norén. Han leder det der RAID derude og derude så vidt jeg ved, det er den eneste fra Svend der deltager, men han er med til at, hvad hedder det, storme politistationen i Ballerup, og er med til at, hvad hedder, anholde de hersens kollegaer derude. Men det, der er Pankes idé, det er jo så at lave sådan et pludselig et, et, et, et, et nazistisk politikorps, og det, det projekt, det løber jo sådan set øh, ud i sandet, fordi øh, er der er jo ikke rigtig nogen, der vil være med på, mm. og, og så ender man med at oprette øh, Hipo. I, i hvert fald til at løse nogle af opgaverne, og så ender det og kommunalt, så, så, så, så laver man jo en de her såkaldte kommunale vagtværn, der skal holde styr på tingene, men ellers så taler man jo om tiden her, fra den 19. september, og så frem til befrielsen som den politiløse øh, tid, øh, en noget lovløs periode i, i Danmarks historie, hvor man nok har lov at sige her. Der er også nogle øh, sjov, eller sjov lidt spøjse, kan man sige, eller lidt underlige eksempler på, at der er nogle af de her nazistiske betjente, der ender i Buchenwald. Øhm, og der er også flere af Svend medlemmer, som senere hævder, at de jo forsøger at hjælpe deres kolleger med at, at, at befri dem. Øhm, er, det, er det troværdigt på nogen som helst måde her? Ja. Øhm, jamen der er for eksempel en mand, der hedder Alfred Man Gregersen, der var en meget specielskæbne, som øhm, som jeg synes efterlader mange spørgsmål, selvom øh, altså vi har siddet og kigget grundigt på ham. Han var en ung politimand på Frederiksberg, og han meldte sig ind i den nazistiske parti af alle tidspunkter i oktober 1943, efter den 29. august og en dag efter jødeaktionen. Øh, der vælger han det politiske tilhørsforhold. Og øh, han bliver også arresteret den 19. september 1944, kommer ud på skibet Kometa øh, i Københavns Frihavn. Og der øh, kommer nogle nazistiske politiofficerer ud på skibet øh, og giver ham et tilbud om at komme i land igen. Men der vælger han at tage øh, eller at tilbyde sine kolleger fra Frederiksberg Politi og tage med i Bukenwald, fordi han netop på grund af sit nazistiske tilhørsforhold mener at kunne gøre noget særligt for kollegerne der. Og det undrer de her kolleger temmelig meget, og de diskuterer så i en gruppe, hvordan de skal stille sig til det forslag. Og de ender sig med at sige, okay, når du tilbyder det, så tager med, men det var ikke nogen enstemmig afgørelse. Men øh, det er så, at man kan i hvert fald sige det om Alfred Ingemann Gregersens øh, øh, holdning, at han var, altså han var pro-tysk generelt, men selve aktionen mod det danske politi, øh, det var han virkelig imod. Og øh, øh, han gjorde, hvad han kunne for kollegerne, både i Buchenwald, og så øh, senere så var han blandt dem, der øh, blev blandt et mindre antal øh, buchenwald patienter der blev sendt til øh, Frøslevlejren. Der gjorde han også forskellige ting til, øh, øh, øh, til gavn for kollegerne, og så blev han løslat på et tidspunkt. Og der meldte han sig så ind i Hippo pro forma, som han sagde, det var for at kunne gøre noget, for at få lyst at alle kollegerne i Buchenwald, og der var, gik han så i gang med forskellige initiativer, sammen med en tidligere kollega, øh, kollega fra øh, politiet på Frederiksberg, der øh, også var nazist, og øh, der blev lavet forskellige lister, og sådan det, øh, det tager for lang tid til at komme, øh, og komme ind på her. Men det var virkelig et hovedbrud da Alfred Ingemann som blev stillet for øh, retten efter krigen. For var det her ren opportunisme noget, der, øh, han gjorde for at få det til at se bedre ud, så han kunne undgå straf? Eller mente han det virkelig, at han prøvede at redde folk ud af koncentrationslejrene? Men han undgik ikke straf? Nej, han fik 10 års fængsel i byretten, øh, men han blev frikendt i Østre Landsret, men han fik afvist øh, at få... Øh, Øh, erstatning for uberettiget vartexfængsel, det blev anket til højesteret Der fik han erstatning for uberegnet vartexfængsel, men han kunne ikke få sin stilling i politiet igen, fordi han var nazist Sådan, jeg ville til volga komme, an en bestemt stelle, an en bestemt stad. Uheldigvis tænker de den navn fra Stalin at er desværre. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 247 et program om bøger om Anden Verdenskrig. Milliarden ja, cool. Kohle. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdände machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt da, da keine Rolle. Es kommt kein Schiff, der die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. Ja. Og i dag taler vi om bogen Svend Stålgruppen, nazi der infiltrerede dansk politi med forfatterne, Niels og Erland Let Pedersen. Bogen er udkommet for forlaget nyt DPIF, politiidrætens forlag. Og øh, vi taler om, øh, om, øh, om, om Svend Stålgruppen, som jo indtil øh, 19 september 1944 har levet sådan en hemmelig, upåagt tilværelse. Men nu, øh, i efteråret 44 der kommer modstandsbevægelsen faktisk på... På sporet af gruppen. Øh, og og hvordan, hvordan, hvordan sker det, Erland? Jamen, det sker uh, i forbindelse med et helt uh, nyt medlem. En, uh, han er revisor i Københavns Politi, uh, der bliver medlem af gruppen. Han uh, skal en tur til uh, Aarhus sammen med, med Svend Ståhl, altså Poul Aarhus og Dietlev Nielsen, og så en, uh, en anden medlem af gruppen. Og uh, det, der sker med ham, det er, at han uh, fortryder sådan set, at han er blevet medlem af den her gruppe. Grunden til, at de skal til Aarhus, det er, fordi de skal lave en filial af Svendstolgruppen derovre. Så da de kører over Fyn, så stopper toget i Odense, og der stiger han sig af og forsvinder. Og så havde han åbenbart en, en forbindelse til modstandsbevægelsen. Det var en tandlæge, der boede herinde i København. Ham skriver han et meget, meget dramatisk brev til omkring det her. den her gruppe af politifolk, som arbejder for tyskerne. Og så går sagen simpelthen øh, sin gang med, at øh, der gryder en øh, modstandsgruppe på, der øh, begynder at observere på den her sådan, simpelige lejlighed nede i Torneskoldskade i starten af, af 1945. Og det vil sige, at man har også nogle mulvarpe i, i organisationen? Ja, det er jo sådan set den første mulvarbe der er i den organisation, fordi før at han ligesom kommer øh, frem til overfladen og fortæller, at der hele er sådan en gruppe der, der er ikke nogen, der ved det overhovedet. Og det er jo, hvis vi går tilbage til Erik Victor Petersen, altså de personer, han vil have i den her gruppe, det skal være nogen, han stoler på 110 procent. Og det gør han så også. Det er først, at den her afhopper, ligesom hvad hedder det, skriver det brev til den tandlæge, at det hele taget kommer frem, at der er den gruppe. Ja, og, der, øh, og allerede altså, det der dramatiske brev, han skriver i begyndelsen af øh, december, som i virkeligheden ud fra stilen godt kunne virke lidt eventyrligt, øh, fakta der i, altså set i tilbageblik, de passede meget godt. Og så i løbet af få dage, så øh, gik det brev øh, videre, til, øh, videre i modstandsbevægelsen. Og så var der øh, øh, en centralt placeret leder af øh, en øh, militærgruppe, Carlo Andersen, som en, en del vil kende som forfatter til Janbøgerne i øvrigt. Øh, øh, han besluttede at gå videre med det her og prøve at få kontakt til Parsberg, som den her mand hed. Og det lykkedes ham at få kontakt med ham på Fyn, og så rejste han derover øh, sammen med en betjent fra det illegale kriminale politi. Og så fik de afhørt ham og fik øh, altså, trukket en hel masse detaljer øh, ud af ham. Så, øh, så der øh, fik man endnu flere ting på plads. de begynder jo så øh, herfra at, at likvidere øh, medlemmer af, af Svend Stålgruppen. Altså, hvor, hvorfor gør man det? Det er fordi, man, øh, øh, altså, man synes, det er dødsens farligt. Man har øh, i forvejen effektivt gestapo... Og man kan se, at der er mange danskere, der er villige til at være stikkere, enten systematisk eller lejlighedsvist. Og nu finder man så ud af, og det, det tror jeg, det må have været en, en chokerende oplevelse, at der er også et uh, netværk af folk, der via deres politimæssige professionalisme uh, driver den her virksomhed i tysk tjeneste. Der er også en forbindelse mellem sin stålgruppen og, og vareulvebevægelsen, Erland det petersen men det er der, fordi der skal vi så tilbage til hvad hedder han Erik Victor Petersen og øh, hans karriere på, på politiet. Han har jo en, øh, en, øh, en stor hvad skal man sige, kendskab til forvaltningslov og øh, han giver simpelthen øh, vareulverne eller den vareulvebevægelse, øh, der, der opstår et manual på, hvordan man kan lave falske identiteter til de her vareulve. Han sender blandt andet, øh, hvad hedder det, øh, Sven Stol, altså Poul Aarhus, Ditlev Nielsen, og så en, der må kalde øh, De bliver sendt ud til et paskontor, der ligger lige i nærheden af politigården, fordi de skal ned og hvad hedder, lave et indbrud dernede. De stjaler omkring 80 pas, stempler og alt muligt andet, der så skal bruges efterfølgende til de her synes, var -ulve grupper, som etableres rundt omkring i landet. Og som skal virke efter krigen, hvor man... Som skal virke efter krigen, hvis man... nu russerne kommer... I går Svend Stålgruppen forbrydelser på samme måde, som man for eksempel så hippo- og, og terrorgrupper, som Schøler og Brøndum og gruppen øh, begik. Er, er, det, er det noget, som de, som de gør sig i? Jamen, altså, det kan vi uh, i sagens natur ikke sige, fordi at uh, alt blev jo brændt ind uh, på af uh, det her, sådan Men jeg tror, at det har at, ja, det oprindelige har været, at de skulle virke som en uh, yderst hemmelig efterforskningsgruppe, der ligesom skulle støbe alt det her sammen og så aflevere et produkt til de folk, der så kunne gå ud og lave det beskidte arbejde. I forbindelse med flyveangrebet på Sjælhuset foretogs omfattende afspæringer i de tilstødende gader. Hippokopset og tyske soldater gik angrebsvis til værks. Ejendommen blev besat, der blev foretaget visitationer, der opstod et voldsomt skyderik. miljøet af hippopatente, der hænger øh, navne uden på tøjet, øh, fordi øh, dels af de mål, det er medlemmerne af Svend Stålgruppen, også for modstandsbevægelsen, samtidig med, at man jo sådan set selv er ude efter øh, modstandsbevægelsens medlemmer. Og, og, øh, og, og Svend Stål, som jo er den centrale figur her, han, øh, han, han, han, han lider jo også paranoia, fordi han er, han er jo sådan overbevist om, at øh, der er to betjente, der var ham til livs. Og det er jo så en af de situationer, hvor vi i hvert fald kan, kan sige, at han er med til, til noget ret voldsomt, det er der lidt Petersen. Hvad er det, der sker? Jamen det, han har fået at vide, siger han selv, at øh, der er to reservebetjente, jeg mener, det er nede Næstved, som øh, hvad hedder det, har fået til opgave at likvidere ham. Og på det her tidspunkt, det er så i, øh, i februar måned 1945, øh, der kan han jo se rundt omkring, hvad, hvad der sker af likvideringer af stikkere og, og tyskvenlige personer. Uh, han fortæller selv, at der er flere, der har bestræbt ham uh, på livet, så på det her tidspunkt, der er han, om jeg så sige, ligesom op og køre. Uh, han tager ned sammen med uh, nogle uh, andre medlemmer af Sven Stolgruppen og uh, man får anholdt de her, synes, to uh, uh, reservebetjente, og ret hurtigt, der kan de andre, der er med dernede, uh, ligesom fornemme, at de har intet med det her at gøre, den her, synes, påståede uh, kommende likvidering af ham. Men han går fuldkommen bananas, og begynder at mishandle dem ind på politikården. Det, som er ret veldokumenteret, det er en det er modstandsbevægelsens likvidering af svendstol Mr. Walter Smile. Øh, han hedder jo noget andet. Øh, det bliver ordentligt optaget på, på film. Øh, hvorfor er det, at øh, Walter Smile, det er hans stiknavn, skal likvideres? Jamen, det er jo, fordi han er, han er hvad hedder det, en af de zoneangivende i uh, svendstol -gruppen. Det er en af de få, som ikke er politifolk. Uh, men, han er restauratør. Uh, han er restauratør nede fra, han har café 44 nede i Ransforskade, som han driver sammen med sin mor. Og det er på Nørrebro. På Nørrebro, ja. Og uh, for ligesom at vende tilbage, så er ham afhopperen over i Odense. Uh, han er vores, hvad skal man sige, om så sige, nær ven med ham. Og det er så ham afhopperen, der ligesom fortæller omkring, uh, hvad hedder Walter Smile. Og så sker der den her sådan ud skidnapning ude, ude fra hans værshus ud i Ransforskade 44 der så ender ude i en bunkerlov, øh, ude i budingen, hvor man laver en afhøring, og sjovt nok, man har også en fotograf med, der optager en lille filmstump af Henning Valting, som han hed, øh, under afhøring, og kort tid efter, der bliver han så likvideret. Ja, det er pistolskud fra en belgisk pistol, FN Fabrik National, kaliber 7,65, 1910. Det er oprindeligt nok en, en Browning-model. Browning og det er faktisk den samme type pistol, som man tager fra Henning Valsing alias Mr. Walter Smile. Øh, muligvis har den været med til at myrde øh, Kremung, og den ender i hvert fald med at berøve Svend Gruppe gruppemedlemmet Erik Høst-livet. Øh, Svend Stål her, som vi har talt om, og som jeg jo ved at kunne par paranoie, som ligesom mange andre, han, øh, ja, han dør jo faktisk øh, omtrent samme dag, som, øh, som Henning Valtzing, alias Walter Smile. H hvad der sker? Jamen, han dør faktisk nogenlunde samtidig, som Hen Henning ser det ud til på, på Frederiksberg. Og øhm, det er to forbundne begivenheder på en meget speciel måde. For... Øhm, Henning Valting dukker op denne her torsdag formiddag, tror jeg nok, i sit værtshus på, øh, på Randshavsgade. Det værtshus, som han driver øh, sammen med sin mor for at gøre kassen op. Eller jeg tror faktisk, det var en fredag formiddag for torsdag aften. Det var en, øh, altså det var en stor aften. Der, så øh, gjorde han kassen op, og det havde en aktionsgruppe fra modstandsgruppen øh, Bopa øh, forudset og planlagt en aktion. Derfor der ville han være alene i caféen. Og der, øh, der gik de ind og pågreb ham. Og så senere øh, så kom hans mor og kunne se at døren var lukket. Øh, altså at døren var smækket, der var smæklås på, men at hans mappe lå derinde. Altså der var noget urovækkende øh, ved det her. Og så sendte hun øh, øh, bud øh, efter hippo, eller nogle svensdål folk faktisk. Og de konkluderede så, at øh, der havde nok at Henning Valting nok var blevet bortført, og så ville der være fare for, at der også ville komme en ratja mod Agnes Valtings lejlighed på Torvalsens vej på Frederiksberg, for hun drev pensionat, og hendes søn Henning Valting boede der hos hende, og stedet havde været, altså havde været mødested for nogle af de her Svendstål folk, så der måtte de hellere tage hen og holde vagt, hvis der nu skulle komme en ratcha der. Og der sad dit Nielsen, så det meste af dagen. Og øhm, øh, ud på eftermiddagen, øh, der vil han gerne afløses, og så ringer man til politigården for at bede nogle andre hipofolk om at komme. Og der kommer så to hippofolk og går, øh, går op i øh, opgangen øh, og øh, ringer på, øh, og, øh, og Svend Ståhl kommer hen, øh, hen til døren, øh, og han åbner den. Men han glemmer så at sige, sige det aftalte kodeord, at han er civil, og så tror at de på folk, at, øh, at han er modstandsmand, og så bliver han skudt ned øh, med en maskinepistol salve. Og Agnes Valting står tilfældigvis i et øh, lille værelse lige bag ved ham, så hun bliver også dræbt. Så det, vi, det vi taler det, så... om, Svend, så Svend Stål, øh, leder, han dør ved den vådeskud i virkeligheden. Øh, og det vil sige, det er, jo, mm. ja, det er jo tragisk under alle omstændigheder, men, men, men han er blevet los offer et eller andet sted for sin egen paranoia, øh, kunne man konkludere. Måns Reholt er jo en af de andre ledere i, øh, i, i Hippokorpset, og han, øh, han tror jo... Øh, at man ligesom mange andre, og nu er vi sådan meget tæt på øh, krigsafslutningen, at man sådan kan skabe en, en alliance med, med modstandsbevægelsen øh, mod kommunisterne efter krigen. Han han forsøgte andet, andet at tale med, med, med den konservative øh, øh, folketingspolitiker Axel Møller. Hva, hvorfor gør man det? Jamen, det skal man lidt længere tilbage, fordi øh, Axel Møller, og han var selvfølgelig konservativ øh, folketingsmedlem, øh, Moros Reholt, han var medlem af KU, altså Konservative Ungdom. Så det var der, de kendte hinanden. Øh, de kendte hinanden særdeles godt. Og så sker der det, at øh, på et tidspunkt, der er Axel Møller, han bliver taget i en ratcha med øh, falsk identitetskort. Og øh, det ser, øh, hvad hedder Mogens Rehold han møder ham inde på politikården, hvor han står med hænderne op sammen med en række andre anholdte. Og øh, det, der så efterfølgende sker, det er, at han får ham løsladt. Og i forbindelse med den her løsladelse, siger han, at han måske godt vil have nogle følere ud til nogle... Øh, hvad skal man sige, national-konservative modstandsfolk, I han frygter, at øh, hvad der vil ske, viser sig frem, at det er, øh, hvad skal man sige, russerne, der kommer først øh, i forbindelse med en befrielse. Men Mogens Reholt, han blev jo så også likvideret, og det gør mange af de andre også, og der kommer ikke nogen, der kommer ikke noget ud af de her synes, tilnærmelser. Nej, men de har jo rent faktisk et møde udefra i Have efterfølgende, der bliver overvåget af Hippo, øh, hvor han taler med, med, med, med, med Axel, øh, hvad hedder det, Møller som så holder ham helt, kan man sige. Ja. Ja. Øh, men det er, jo, det er jo altså en eller anden forestilling om, at man kan ligesom slå pjalterne sammen mod kommunisterne. Altså det er ligesom, der er en, en, en virkelighed. Altså virkeligheden af øh, øh, øh, som hos mange af de her øh, hibufolk, landsforrædere, Svend folk er øh, efterlader noget, kan man sige, øh, fordi at, at, at de, de forstår simpelthen ikke, at, at, at der ikke er nogen, der vil have noget med dem at gøre, og de har udspillet deres rolle, og Erik W. Petersen, som er jo leder af det hele, han bliver også øh, liggevæderet, det vil sige, at vi nu nærmer os den 5. maj i slutningen af april, så begynder Svend Stålerorganisationen jo at falde fra hinanden, og, og flere folk, de begynder sådan at flygte rundt omkring, hvor flygter de hen? Ja, flere og flere af dem, de tager jo øh, altså ned til familie og alt muligt andet, men det skal jo dertil siges, at den her Svend Stolgruppe også deltager aktiv i, uh, hvad skal man sige, uh, i Hibbo inde på Altså de bærer, uh, kommer derind og sidder som vagthavene, uh, og sidder og styrer uh, de uniformerede hibo folk rundt omkring i, uh, i, i København. Og deltager de sådan i en form en, en for turnus, det sker allerede i slutningen af 1944. Så det vil sige, der sker sådan en, en, en, en, en sammensmeltning af alle de her organisationer i til sidst, ja, det, ja omkring øh, HIPO øh, på politigården. Altså, og fordi der er en del af øh, Svendt der er varkævende, og så samtidig øh, øh, deltager i noget efterforskning med udgangspunkt i kontoret i Dallrupsgade. Men, men kontoret i Dallrupsgade bliver øh, bliver øvrigt opgivet efter angrebet på Sjælhuset, så de bliver på en måde fusioneret med HIPO på det tidspunkt. Så ser man jo også det, øh, synes jeg, meget opsigtsvækkende, at, at der er nogle medlemmer af Svend Stålgruppen, øh, der går ind i modstandsbevægelsens ventgrupper. Hvordan kan det gå til? Ja, det var en af de folk, der blev, øh, han blev på en måde demoraliseret allerede midt i 1944. Axel Wilhelm Eriksen øh, hed han. Han var faktisk et af de allertidligste medlem, medlemmer af Svend Stålgruppen, og i øvrigt er Øh, en af de meget få, der ikke var øh, nazister, ikke meldte sig ind i partiet på noget tidspunkt, men han var tyskvenlig. Men øh, øh, han var en af de betjente, som øh, dit Nielsen på station 4 kontaktede, mens han stod på en post ude i byen, hvor de kunne tale uforstyrret sammen, øh, om han ville være med i noget af det her hemmelige arbejde, og så fik han ham indlændet i det, og det var han så med i en halv, et halv års periode, Men det ser ud til, at sådan cirka Midt i 1944 trak han sig gradvist ud af det, men alligevel øh, så var han en måneds tid øh, øh, sidst på året øh, vagthavende hos HIPO på politikåren, øh, inden han så endegyldigt holdt op med at lave noget inden inde for det hipo et miljø og hvad tingene nu ellers hedder. Men så på det tidspunkt, øh, hvor... Øh, de politifolk, der var på fri fod, begyndte at lave bevæbnede politigrupper, der forberedte sig på befrielsestidspunktet. Der blev han leder af en ventegruppe af politifolk. Han blev opfordret til det af nogle politikolleger, der ikke kendte hans nazistiske ståsted. Og han var velfungerende i den funktion, og de andre havde tillid til ham. Og det blev simpelthen ikke opdaget øh, før befrielsen. Den 4. maj om aftenen kom meddelesen om tyskernes kapitulation. Danmark var ærger frit. Besættelsens marerigt var under De underlige følelser af glæde og taknemmelighed greb sig alle. Vi var frie og fred. år i Danmarks historie. Ja, de fem tungeste dage i Danmarks historie var end, siger Gunnar Nu Hansen her i afslutningen på filmen Danmark i længere. Men uh, kapitulation, det blev også et uh, blodet døgn, uh, også for resterne af Svend Stålgruppen. gruppen Der var en, øh, en større gruppe af folkene på, på, øh, på politigården, der, øh, altså med øh, altså de fleste af dem tilhørte Lorentzen-gruppen, der øh, tog et par i en øh, stor biler et par andre køretøjer til Asserbo Plantage i Nordsjælland, og, i, i, i og øh, indlogeret sig der og ventede på, øh, på bedre tider. Der var også nogle folk øh, med, der havde tilknytning til Sven En øh, mand, der hed øh, Nils Christian Løggemann, øh, tænker, tænker jeg specielt på, men det blev lynhurtigt opdaget, at øh, det her store antal hippofolk var samlet der, og, altså især fordi der var nogen, der lagde mærke til en stor benzindreven bil, øhm, øh, der holdt der, og almindelige mennesker kunne ikke køre i benzindrevne bil, og hvad er det nu lige for noget? Og så kørte modstandsbevægelsen derud med en kampvogn, og øh, da folkene i huset ikke ville overgive så, så åbnede man ild, og der blev så en af Svend Stål, patienten, dræbt. Men man får jo så interneret mange af de her Svendt øh, folk og, og, og afhørt og så går der så et, et retsopgør i, i, i, i gang her. Og der kan man jo se, at de benytter sig lidt af en særlig taktik, de her folk, øh, fordi de skyder skylden på alle dem, der er døde. De har ikke selv gjort noget. Det er sådan en ret gennemgående øh, måde, som de håndterer det her på. Øh, men øh, de slipper jo ikke. Øh, de får, der er jo faktisk der delt jo ret hårde straf ud til de her øh, øh, øh, Svend folk Hvad får man typisk for at have været medlem af Hibur og Svendstol? For 12 år op efter. Jeg ja, er med omkring 16, 12 og 16 år. Men man skal også lige have med i her, fordi når man læser de rapporter på de her øh, Svend folk der, der bliver afhørt, så skal man kigge på det, de ikke siger. Fordi på det tidspunkt der, der bliver udstedt den ene øh, dødstorm efter den anden. så De skal altså ikke sige ret meget, det er kun ganske få, der lige sådan åbner en lille smule af posen på, hvad de rent faktisk har bedrevet. Og jo længere du kan trække den efter retsopgøret, jo, jo sikker er du næsten på, at du ikke bliver henrettet. Jeg bemærker mig også, at selv de sådan mere administrative medarbejdere, altså ikke folk, der har været ude med pistoler og slået på folk sådan noget, de får altså også hård straf. Der er ikke nogen gæremor. For, for tysk politistjeneste, der var minimum straffen 10 års fængsel. Ja svendtol jo havde en, en tvetydig profil, afsluttede I med. Hva, hva, hvad mener I med det? Altså, det, var, det var jo, som vi har været inde på, det var jo ikke nogen terrorgruppe. Hvad mener I med en tvetydig profil helt til sidst her? Nå, det, det er det, at den øhm, øhm, altså både var en anti-illegal gruppe og en øhm, militær efterretningsgruppe. Og vi kan ikke helt fastslå, øhm, altså, hvordan det fordelt sig og øhm, øhm, hvilke personer lavede mest det ene eller mest det andet. Jo, det, det kan vi måske godt til en, øh, til en vis grad, men det bliver, det bliver meget upræcist, for langt det meste af det materiale, vi har at holde os til. Øh, øh, det er retsagterne fra retsopgøret, øh, hvor folk har alle de selvforsvarsinteresser øh, interesser og vares, varetag. Øh, der er stort set intet materiale fra selve krigens tid. Og et godt eksempel, jeg kan nævne, øh, øh, det var fra Fyn, Øhm, hvor, øh, hvor der var en dygtig Svend Stålmand øh, Nils Hartvig Larsen der havde en organisation hvor de fandt øh, altså mange meget præcise oplysninger frem om enkeltpersoner og deres illegale virksomhed øh, men de brugte dem ikke til noget i form af arrestationer eller noget det var helt klart noget de skulle bruge øh, i tilfælde af en allieret invasion eller et eller andet meget kort, var det dygtige professionelle folk der var, der, var, der var gode til deres arbejde ja nej det kan man ikke sige, men altså det er politifolk, og de har en uddannelse, og flere af dem har, har efterforsket, så øh, jo, jeg tror, de var farlige. Tak skal I have, Erland Lett Petersen og Nils Biver Danielsen, fordi I kom her i dag i programmet og talte om jeres bog. Svend Stålgruppen, nasibetjentene, der infiltrerede dansk politi, der er udkommet på nyt DPEF, politiidrættens forlag. Hitler's og slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortøer og værter til retlægger programmet. Du genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med et nummer fra 1944. Der er sikkert mere end noget andet antyder behovet for flugt fra en mere end en almindelig grum virkelighed. Vi skal høre en yndelig lille fjer med Gerda og Ulrik Neumann og Svend Asmussen fra Hornbæk-revyen fra samme år. Tak for i dag. Inden. Og tolige køer Du dræg Martini mm. Hvad tænkte du? 30 kroner mm. Lige på øer Alt hvad vi havde har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 Danske kom